Thank you. A ca niciodată. A fost odată un om și o femeie. Ei erau atât de săraci, încât n-aveau după ce bea apă, nici tu casă, nici tu masă, nimic, nimic. Dar nimic n-aveau după sufletul lor. Muncea bietul om, de dimineața până seara târziu, alături de muiere, de-i treceau nădușelele și... Ca de dea și ei în spor, ba, se ținea, vezi, norocul după dânsii, ca pulberea după câini, cum se zice. Umblau cu tărăbuțele de colo până colo și ca să se statornicească și ei la un loc, nu găseau. Căci cine era să-i primească pe ei doi calici cu leauăta de copii după dânsii? Adică, uitasem să vă spui, aveau acești oameni o spuză de copii. Din acești copii, cei mai mari erau numai fete, iar băieții erau mărunței și stau pe lângă dânsii ca ulcelușele. Să nu vă fi dus Dumnezeu vreodată să fiți față când venea omul de la muncă, că v-ați fi luat câmpii. Ieșeau toți afară înaintea lui, jigăriți și hărtăniți ca niște netoți, subțiratici și pițigăiați, mă rog, leșinați de foame. Și tăbărau pe bietul om cu gura: Tată, mi-e foame, tată, -mi mor de foame. Tatăl lor se zăpăcea și nu știa către care să se întoarcă mai întâi și le da toată agoniseala lui într-o zi. Dar de unde să le ajungă ce brumă le aducea el? Abia puneau pe o măsea. Bietul tatăl său și biata măsa de multe ori se culcau nemâncați. Li se rupea inima de milă, dar n-avea un cotro. Și ca să-și liniștească copiii, el le făgăduia că a doua zi are să le aducă mai mult. Astfel, mai cu șoșele, mai cu momele, adormeau și bieții copii cu nădejde că a doua zi are să fie mai bine. Dintre toți copiii, fata cea mai mare era mai tăcută și mai cu judecată. Ea rămânea cu surorile și frații cei mai mici, când se duceau părinții la muncă, vedea de gâșii, îi muștruluia și îi să fie mai curăbdare, mai îngăduitori, ca să nu se amărască până-ntr-atât părinții. Dar, dar bate toba la urechea surdului, adică de... Ce să zici, ar fi fost și poate mai îngăduitori și mai curăbdare, dar burta le da ghes și îi făcea de multe ori să fie neînțelegători. Între acestea, boierului de pe moșia căruia se aflau acești oameni, ca și urcisis de Dumnezeu, îi se fă cu milă de ei și într-o zi, când veni omul să se roage pentru să-l ași, el îi zise, Omule, te văs harnic. Muncești de te spetești și două tei nu vă că poți lega. Iată, eu mă îndur și ți dau un petec de loc să fie de vecea tău. Tu te deți alege petecul ce ți va plăcea și apucă-te numai decât să-ți faci un bordei. Bog da proste cu coane și Dumnezeu să primească. De unde dai să-i vorască? Răspunse bietul om. Se duse și-și alese un petec de loc și până în seară groapa pentru bordei o și de te gata. Nepartea lui, cum se brodi ca locul ce-și alesese să fie alături cu al unui țăran bogat și mândru, de nu-i ajungea cineva cu prăjina la nas? Peste noapte, nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, că o vită de ale bogatului, căzun în groapă și muri. A doua zi de dimineață, bogatul, văzându-și vita moartă, Sări cu gura mare asupra săracului, în luă de piept Și cu el târâș se duse la curtea boierului să le facă judecat. Boierul se miră când îl văzu și întrebă ce caută. Țăranul cel bogat zise, Boierule, acest prăpădit de om, Venetic în satul nostru n-ar mai avea parte de el. După ce ți-ai făcut pomană, de-i-ai dat un petec de loc, el tocmai lângă mine și-a ales să-și facă bordei, una la mână. Bagă de seamă că, după ce e sărac, apoi e și cu nasul pe sus. Al doilea, groapa ce și-a făcut pentru bordei, după ce că e mare foarte, apoi n-a avut grijă să o acopere peste noapte cu ceva, numai ca să-mi facă mie pagubă. Și mi-a căzut o vită întrânsa, de și-a rupt junghietura. Judecă dumneata acum, nu e dator să-mi o plătească. El zice că n-are cu ce, și ce îmi pasă mie de asta? Boierule, răspunse și săracul umilit și cu lacrămile în ochi cât pumnul, Boierule, n-am ce zice, omoară-mă, spânzură-mă, n-am ce face dacă a dat păcatul peste mine. Așa este cum zice bogătașul meu vecin și fiindcă lui Dumnezeu îi place dreptul, drept să-ți pui ce e drept. Am săpat groapă și o groapă mare ca să încapă bordeiul pe toți ai mei, dar nici că m-am gândit ca să-i aduc pagubă. Și nici n-a fost la sufletul meu cugetul de mândrie, căci n-aveam pe ce mă mândri când mi-am ales loc lângă dumnealui. Acum lumineze-vă, Dumnezeu, boierule, și judecați după dreptate. Boierul sta în cumpănă. Nu știa cui să dea dreptate. Vedea el că săracul a căzut în păcate, dar fără voie. După ce se gândi el, nițel zise. Bre, oameni buni, eu am să vă fac trei întrebări. Cine le va deslega mai bine, a celuia să fie dreptate. Vă dau răgaz trei zile. După trei zile să veniți și să-mi ghiciți întrebările. Țineți minte, întâia întrebare sună așa. Ce este mai gras în lume? A doua, ce este mai bun? Și a treia, ce aleargă mai iute?" Haide, duceți-vă acum, dar să mai știți una. Dacă niciunul din voi nu va ghici vreuna din întrebările mele, să știți că unde vă stau picioarele, o să vă stea și capetele." Amândoi îngricinații se întoarseră la casele lor, bogătașul, lăudându-se că el are să ghicească, fiindcă ce lucru poate fi mai ușor decât a spune că... Sau din o ogradă este mai gras, deoarece stă slănina pe dânsul de o palmă. Iar săracul plângea de potopea pământul, gândindu-se că ce o să spui el. Dacă ajunse fiecare la ei săi, bogătașul era vesel, care să-și câștige pricina, iar săracul se puse pe gânduri și tot ofta copii. Se adunară pe lângă dânsul, se uitară, dar nu cutezau să-l întrebe ceva. Începură și ei a plânge și se făcu acolo la dân și o plângere și o jelanie de te luau fiorii de milă. Numai fata cea mai mare își luă inima în dinți și îl întrebă ce are de este așa de trist. Ce să am fata mea, iacă păcate de la Dumnezeu. Boierul, ne-a datorat să-i ghicim niște întrebări pe care nici oamenii cei procopsiți nu i l-ar putea spune, necum un sărman prost ca mine, ci spune-ne și nouă că doar dom putea să-ți dăm vreun ajutor. Că ce ajutor ați putea voi să-mi dați, voi care nu știți încă nici cum se mănâncă liga. Te miră, tată, la ce-am putea fi bune și noi. Și apoi, ce strică dacă ne vei spune și nouă? Atunci săracul zise, iacă, iacă, iacă, ce ne-a zis boierul să zice, căci de unde nu ne va sta capul unde ne stau tâlpile. Fata cea mare se puse pe gânduri și, după ce mai cugetă, a ce mai cugetă, se apropie de tasu și îi zise, ia, lasă, tată, nu o mai fi așa mâhnit. Nu ne lasă Dumnezeu pe noi să pierim. Când te vei duce la boierul să-i dai răspuns, ți i spune și eu ceva. Și poate că va da Dumnezeu să scapi cu față curată dinaintea lui. Săracul, părua se mângâia oarecum, dar numai inima lui știa. Nu voi aveți să-și mai mâhnească și copiii. În dimineața când fu a se înfățișa la boierul ca să-i ghicească întrebările, Fiesa îi spuse ce să răspunsă. Săracul se arăta a fi mulțumit, dar se îndoia. Se înfățișară înaintea boierului, bogătașul mândru și cu pieptul deschis. Săracul, umilit și strâns la piept, de sta să-i crape sumanul cel zdrențuit de pe dânsul. Boierul întrebă pe bogătaș, ei bade, ce este mai gras pe lumea asta? Bogătașul răspunse cu curaj, apoi de cu ce să fie mai gras decât porcul meu din ogradă, care are grăsimea pe el de o palmă de groasă. Minciun spui, răspunse boierul, și întrebând și pe săracul, el răspunse cu sfială. Apoi de cucoane. eu zic cu mintea mea cea proastă, că pământul să fie mai gras pe lumea asta, că el ne dă toate bunătățile pe care le avem. Așa este, răspunse boierul. Acum zise bogătașul iar. Ce aleargă mai iute pe lumea asta? Armă sarul meu cu coane, răspunse bogătașul, că aleargă peste voi și dealuri când îi dau drumul de nu-i vezi Apoi de cucoane. Capul meu nu mă duce așa departe. Eu cred că nimic nu aleargă așa de iute ca gândul, răspunse și săracul. Tu ai dreptate, cela aiurează. În cele din urmă mai întrebă o dată pe bogătaș. Ce este mai bun pe lumea asta? Nimic nu este mai bun pe lumea asta, Milostive stăpâne, răspunse el, ca judecata cea dreaptă a Măriei tale. Eu, boierule, cu prostia mea, crez că nimic nu e mai bun pe lumea asta ca Dumnezeu, care ne suferă pe lume cu toate răutățile noastre. Adevărat, așa este, zise boierul și, întoarcându-se către bogătaș, adăugă. Eși afară, țăran, viclean și mogic ce ești, să pui acum de-ți trage la tălpi atâta cât nu poți duce. Bogătașul ieși cu coada între picioare și, chemând mai aproape pe sărac, îl întrebă cu un grai blajin. Spune-mi, breu, omule, cine te-a învățat pe tine să răspunzi așa de potrivit, căci din capul tău la secu nu crezi să fie ieșit? Așa cuvinte înțelepte. Bietul sărac se cam codea, nu-i venea să spuie drept de teamă să nu pățească ceva, dar dacă se văzu colțit, spuse tot adevărul precum era. Atunci boierul, mirându-se în sine de iscusința fetei săracului, îi porunci ca a doua zi să fie cu fata la curtea boierească, ea să fie... Nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici călare, nici pe jos, nici pe drum, nici pe lângă drum. Cum auzi săracul unele ca acestea, începu a se boci și a se de nu-ți venea să-l mai auzi și se întoarse la ei săi. Fata cea mare, când auzi cele ce i-a spuse, răspunse, nu te teme, tătucă. Dă-i lui de hac, numai să-mi cauți două mâțe." Cum se făcut dimineață, fata aruncă pe dânsa o plasă, lua mâțele la subțiori, încălecă pe un țap și plecă la curtea boierească. Mergând astfel pe drum, ea nu era nici călare, nici pe jos, că cei da de pământ când un picior, când altul, țapul fiind pitic. Umbla nici pe drum, nici pe lângă drum, căci țapul nu ținea drumul drept. Aici trecea pe lângă câte un gard să puce câte vreun lăstar de la un pomișor, aici trecea de cealaltă parte. Nu era nici îmbrăcată, nici desbrăcată, cu plasa aruncată pe dânsa. Și așa, cu chiu, cu vai, ajunse la curtea boierea când o văzură boierul și oamenii curții venind așa în cremenirea. Boierul, vezi, nu voia să se dea rămas și porunci să dea drumul la doi zăvozi ce ținea la curte în lanț. Aceștia, cum văzura alaiul cu care venea fata săracului, se repesiră la tânsa, dar ea, te drumul îndată la mâțe, și zăvozii se luară după dânsele, iar fata săracului ajunse la scara boierească, așa precum îi poruncise boierul. Văzând și această iscusință a fetei, boierul n-a funcotro și fu nevoit să o primească. Atunci porunci să o îmbăieze. O că cu niște haine ca de mireasă și hotărâ să o dea, după un fecior ce l-avea boierul pe lângă dânsul care îl sluja cu credință. După ce o văzu boierul curățită și ferchezuită ca o mireasă și cum avea ea și pe vinul încoace, îi se păru mai frumoasă de cum era atunci ceia lui, că pofti să o aibă el de nevastă, mai cu seamă că era burlac și se cunună cu dânsa. Mai înainte de a se cunună, boierul zise dânsei, eu te iau de soție, dar să știi că tu n-ai voie să judeci niciodată fără de mine. Ea a După ce trecu, cât trecu de la cununia lor, boierul se duse odată în treaba lui pe moșie. În lipsa lui, veniră doi țărani cu o prigonire la curte. Aflând că boierul nu este acasă și văzând pe cuconița într-un cerdac, ei începură să se geluiască la dânsă. Ea asculta și tăcea. Unul zise, aveam să mă duc până la cutare loc, însă o roată de la căruță mi se stricase. Nu mai puteam înhăma iapa la căruța cu trei roate, mai cu seamă că era afăta, atunci m-am rugat de vecinul meu, ăsta care e de față, să mi împrumute el o roată. El, ce e drept, aseară mi-a împrumutat roata ce i-am cerut, cu gând ca azi, până în ziua, să mă duc la treaba mea. Când, ce să vedeți, cinstiți boieri, astă noapte mi-a fătat iapa un mâns. Țăranul cel cu roata îi tăie cuvântul, și zise și el: Nu-l credeți cu coană, să vă fie Dumnezeu. Roata mea a fătat mânzul. Cucoana asculta din cerdac și tăcea. Țăranii, așteptară ce mai așteptară și, dacă văzure că cu nu le face nicio judecată, întrebară: Da, unde-i dus boierul cu Ea s-a dus răspunse ea, să vază un lan de mălai ce-l avem pe marginea unui iaz, când toate nopțile ies broaștele din trânsul și mănâncă mălaiul. Țăranii se uitară lung și plecară. Ajungând la poarta ogrăzii boierești, ei începură a se întreba unul pe altul. La ce fel de vorbă fu aia cu coanei? Mă, nea ăsta, cum se poate broaștele să mănânce mălaiul? Ce se sfătuiră ei, ce vorbiră, că numai se întoarseră, să întrebe pe Cucoană ce vorbă fu aia? Dacă venirea dinaintea cerdacului iară, prinseră a întreba. Dar, bine Cucoană, că ce să fie vorba cine-ai spus-o? Poate-se ca broaștele să mănânce mălaiul? Nu știu dacă broaștele poate să mănânce mălaiul auba, răspunse Cucoana, dar știu că roata nu poate să fete mânși. Tocmai atunci își veniră și țăranii de acasă. Acum înțeleseră și retenia vorbei Cucoanei, se mirară de atâta înțelepciune și se împăcară cum știură ei mai bine? Vind și boierul acasă întrebări Cine a mai fost pe aici în lipsa mea? Ce s-a mai petrecut?" Ce să fie?" răspunse ea. Iaca, iaca cine a venit și iaca ce s-a întâmplat cu ei și ce le-am zis eu." Boierul, cum auzi, îi zise, Fiindcă ai călcat făgăduiala și ai judecat fără mine, nu mai putem trăi amândoi. Iați ce poftești de la mine și ce-ți este mai drag în casa mea și să te duci la tată tău acasă. Cucoana zise, vorbele tale, bărbate, sunt sfinte pentru mine, pentru că de aceea bărbatul este bărbat. Nu sunt vinovată într-un nimic, căci n-am judecat pe acei jeluitori, ci le-am spus numai unde este stăpânul lor? Dar dacă dumneata găsești cu cale să mă gonești, eu mă supun fără să cârtesc și îți mulțumesc încă din adâncul sufletului pentru bunătatea ce ai de a mă lăsa să-mi aleg ce mi-e mai drag din casa dumneale. Un lucru te mai rog, fiindcă mă gonești, lasă-mă să mă mai veselesc o dată și eu în casa domnului meu și bărbat. Dă o masă și cheamă pe prietenii noștri și cunoscuți Să petrecem împreună și să ne chefuim pentru cea din urmă oară Boierul se înduplecă și porunci de făcut o masă De alea fricoșatele unde chemă prietenii și pe cei mai de aproape lor Se zură, se înveseliră și se chefuiră cât le cerură inima Cucoana însă, tot îndesa, Paharele boierului și el le tot bea. Și mai dete unul și încă unul până îl făcu cuc. Se boierul de secoclise turtă. Atunci cu coana îl ia frumușel la spinare fără să mai simță boierul ceva și îl duse la o acasă unde îl puse pe cuptor de dormi până se trezi. A doua zi când se deșteptă boierul, văzându-se în astfel de hal, întrebă unde se află. Cucoana îi răspunse, la tata acasă. Când mai goni de la dumneata, mi-ai dat voie să iau din casa dumitale ce mi-o fi mai drag. Aceea am și făcut. Nimic nu mi-a fost mai drag decât bărbat. Nu crez să mă ții de rău Pentru că mi l-am luat Când boierul Auzi asemenea vorbe Cu noimă Se gândi ce se gândi Apoi răspunse Aide-mi acasă Și să trăim ca în sân de rai. Acum pricep eu Ce odor de femeie am dobândit Și m-am suit pe o șan, Și am spus-o așa Și m-am suit pe o roată și am